Imetimia sasa ba na dakika ishirini katika surio zetu hizopapa jidini mbujumura sawe na sana na dakika ishirini kwenye makao makuu ya tume ya kitaifa IBC nchini Kenya. Kuna karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake. Nishirika la gazen. Petlorum Africa limete dilatangaza niya ya kureta mafuta nchini Burundi bila kutegemea. Sarafu za kigeni kutoka banki PRB wanafunzi wa darasa la sita. Nchini kuti wafanya mutani wakujunga na shure bora. Na nchini Kenya wa Kenya waendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi mkuri ufanyika jumane hii. Kuku kukiwa na tarifa za kupotosha kusiana na kura zilizo pigwa. Kuna haya bila shaka na mengino pezum si zaaji. Mitamu enongozo na ino ni mara. Hapa studio mimi, nilomarade ni wabivuze. Regio is Sanganiro en Regio is Na mkaribu tena, kuna shirika rinalo katika inchi za jumea ya Afrika mashariki, lenye makao yake inchi Tanzania rinalo kuwa tayari kulita mafuta nchini burundi bila kutumia salafu za kigiri zinazo toka katika banki ku BRB muakilishi wa shirika hilo nchini burundi. Ambai pia ninaibu kiongozi wake amifamisha kuwa rita milioni kuminambili sinatajua kuingizwa nchini siku za usoni endapo watapewa hati marufu letre do kredi ina utolewa natasisi husika. Tumskilize niko wa nime kama pastiri habimana akizunguzwa mzee tu Jerome dai tuna mafuta kiwango ya milioni 12 litas kwenye depo moja dar es sala siko na leta mafuta tutarangurisha kwenye pranga supply wetu ameyarangua kwenye dola kutoka mahali ameyarangua kuja mpaka dar toka dar es sala mpaka kobero hapi hatembei ya ku nome ya ya burundi ina specifies chochoti kinafanyika saa vile biyashara burundi unajifanya kwenye franga kikiisha ingia nchini burundi mafuta yetu imeingia nchini burundi idatembelea kwenye sheria burundi na ndio mate arangulisha kwenye franga nacho kiomba ni serekari ii mafuta iondoke hata keshu tunabenki imekubari Iyo mafuta tuya lete Asa banki kusema itowe L-O-C, letele do kredi Kutuwa nizungumuza na serekali kitukuvalia Na hapo tunawapatia siku kuminaine Iyo L-O-C igipatikana Mutawana lori mia Idatokana nakuwa Kiwango tutakuleta Tupati na fasi pa kukimwanga kwenye depot. Kwa kusu usafiri wa mafuta hayo Kuna badi ya watu wanasema kwamba Usafiri wakupitia katika bahari tanganyika Ni usafiri, usafiri magi, ni usafiri nafu. Sasaivi, usafiri kupitia maji ni usafiri nafu. Sisi tunaanda sasa hivi usafiri wa barabara maana kuna system kaza mafuta idapitia mana ukifungua Kigoma unaipakia Dar es na fungua Kigoma. Toka Kigoma tunafika Kuporo hapo na fungua. Toka Kuporo unapakia kwenye lolo na fungua. Toka kwenye lolo una kwenye shimo unafungua. Toka kwenye shimo na pakia lori. Hivjo vjote, utakutani ili mafuti mipunguka kabisa. Kiuwa ni hivjo, kuna sisi, utatengeneza sisi, mafuti utapakia dares ram, tutapakua kwenye depot yetu hapa ujumbura. Hapo mafuta virume yapakia, vire utapakua. Na mtunaenda na tarifa hiti ya habari, tukifungua ukurasa wa elimu. Wanafunzi e, rufu 16, ndiyo wa walikuwa wanatarajiwa. Jumatano hii nchini kote kufanya mtihani wa kitaifa unao Wanafunzi wadasa la sita kujiunga na shule bora jijini bujumbura. Umefanywa kwenye kivituu vitatu. Tarafani mkaza kwenye shule Stella Matutina wame tumika wanafunzi miyamoja hamsi na watatu. Kwa miyambili wale kuwa wanatirajiwa. Tarafamuha wame tumikia kwenye shule marufu lise dola convivialite na huko nahangwa. Kwa wanafunzi miyatano, therathini na wawili wale kuwa nasubiliwa. Kwenye shule ya eso wese, miatano kuminasaba ndiyo wamehudhuria kufanya umtihani wenyewe. Na baadhi ya vyakura inailea kupanda kwenye suku kula buruli kilo ya punji za mahindi. Inahuzu wakati 116 na 117, wakati mwezi jana ilikuwa inanuliwa 115 kilo ya mahalagu inapatikana kwa 1106 ilihari likuwa inauzuwa pisa baina 1102 1102 na 1103 hata mchele unaweza kupanda bei wafanya biashara wanaeza hali hiyo kusabishwa na kwamba bitha hufikia uh, huafikia zikiwa zimepanda bei katika idara ya kirimo mkowani humo wanafamisha kuwa mavuno ya kirimo cha mahalagu hayakuwa mazuri katika musimu huu kufuatia mabadiliku ya tabianchi katika baadhi ya maineo mkowani humo. punde tunayendelea na tarifa yetu ya habari. No. Na barabara kabisa tarifa hii na nilakujia mubashira kupitea masafa ya FM 89 nukita saba kwa wakazi wa Jiji na viunga viyaki lakini walioko mkowani wanatopata kwa mia na moja. Maralimko ni mengi kwa wazazi wanaolelea kwenye shule za msingi mjiningozi. Wanasima kuwa ili mututu apate na fasi ya kukariri darasa anadhimishwa kufanya ushuhuli za kufukua mitaroni. Na nyingine katika sehemu tofauti wanasema kushiriki kazi bila kususia kwa kipendi chas kukadha. Licha ya hayo afisa elimu trafani ngozi anakanosha madai hayo. Analiza kuwa watoto hao wanafanya kazi ambazo hufanyo na wanafunzi walio likizoni marufu kama kando trafai kwa ruha ya kifaransa. Kutoka ngozi tarefa ya apaline ni muzagara inasomu wa studio na Jamaliviane Genda Kumara. Wazazi hao wanaeleza kwamba wanapo jielekeza kwenye shule ambazo Watoto hao walifeili mwaka wa shure uriopita ili wapewe na fasi za kuendeleza visomo huwa wakiombwa vibari vina zefibitisha kwamba wanafunzi hao wanajiusisha na kazi za maendeleo kipindi hiki cha likizo. Watoto hao ambao idadi kubwa wanatoka kwenye shule la sekondari langozi ya kwanza na ine pamoja na shule na kinyami na pengineko wanajiusisha na kazi za kuendesha usafi katika mifereji inaupatikana wilayani zegwa pamoja na ile inaupatikana eneo la mivo kama ushuhuda utoka kwa wazazi wa, watoto hao bainisha Wazazi hao wanafamisha kwamba walipendelea kwa masisha watoto hao ili wajiusishe na kazi hizo kwa guofia kutopata mahala pagusomea katika mwaka wa shure ujao Mukurugenzi wa idala ya elimu tarafa ningozi anafahamisha kwa amba kazi hizo za kujitolea huwa zikiendesho wa musimu wakiangazi kwa wanafunzi wote ikiwa ni wale waliufauru visomo wakiambatana na wenzio ambao wali feiri biifrazi ngunziza anakikisha kwa amba, kazi hizo zaindesho katika matarafa yote ya naunda mkua angozi akidadisi kwa amba ni kazi zinazodumu wiki mbili kama sheria ya waziri wa mambo ya ndani inazofahamisha biifrazi Efrazi ngunzihiza anaeleza kuwa kazi hizo. Zitafikia tamati mkuwani ngozi kesho kutua siku ya ijuma. Shuka njama nithiani ngenda kumana tukisari ya kaskazi ni Wafuasi wa zebia ishi na sita wali ukua kwa kipindi chasku kumi. Mkuwani kirundo wameachua huru joni ya jumane hii. Tarifa kutoka kirundo zinasima kuwa Kuminatisa miongoni mwa hao walichagizwa kulipa faini ya laki moja kwa kila mtu pesa zitakazo wekwa kainya account ya mamulaka mapato OBL governor wa mkua wakirundo. Hame sima kuwa hawata vumilia watu wanaofanya vikundi hata vya vdiasara na maombi kinyume cha chashiria Arbiri Hatungimana analiza kuwa watu wanaweza kutumia mwanya huo kuunda vikundi vya wapiganaji hapa anatoa mufano wa watu wale kukamatwa hivi kariboni tarafani Busoni wakitumewa kile anachokitaja kutaka kutoroka nchi kwa ajili ya kujiunga na makundi ya waasi Baadhi ya watu wa jamii ya watu anaomba kupatiwa ardhi na kuendelezwa katika kazi za ufundi Wamesema hayo jumane hii katika maathimisho ya siku ya kimataifa ya watu wa jami asiria. Yalio fanyika kwenye makao maku ya kisiyasa gitega makamu wa raisi. Alie serikali katika maathimisho hayo ametangaza kuwa alithi miliki ya serikali. Isio tumiwa katika shughuli yoyote itapewa watu wakiwemo kutoka jamii ya watu wa apunde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mkatika habari za kimataifa hukuwa Kenya wakisubiri kesubiri matoke wa uchaguzi wa uraisi wa jumane, bazi ya matumiaji wa mitanda wa mekua wa keshirikisha uma madai ya upotoshaji kusummatokeo na mchakato wa uchaguzi kulingana shirika la habari la Uingereza BBC mwanablog nae muunga mkono naibu rais Ruto atuma fomu ya matokeo kwenye Twitter akionyesha kwamba idadi wa wapiga kura waliojitokeza katika kituo cha kupigia kura katika ngome ya mpinzani wake mkuu kisumo mahalibi mwa Kenya ilikuwa ni 107.7% Kondele market waani eh, ilisajiliwa piga kura walionekana kuwa ni miatatu tathini na sisi na wili na wale wapiga kura wali kuwa miatatu tisini hapo ni mwisho michezo akunukukamane vuko ni maanza kunukuu una postoma data kwenye formu inakupa picha kwamba watu walopiga kura wali kuwa ni weungi kuriko waliosajiliwa hatayo vo una data rasmi za piga kura waliosajiliwa katika tovuti. Tume ya uchaguzi zinaonyesha kuwa idadi halisi ya kura katika kituo hicho ni miasita, 632 na Marekani na Wasuasi na ripoti kwamba Rwanda inaunga mukono mkono wasiwa ya demokrasia ya Kongo kulingana na shirika habari la Kiingereza wa BBC waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken Brinkleni hamesema kwa Washingtoni na wasiwasi mkubwa juu ya kile alicho kiita reporte za kuwa Amerika kwamba Rwanda imetoa musada kwa waasi katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Blinken akizungumza katika mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, alitoa wito kwa pande zote kusitisha ushirikiano wote wa kundi la waasi wa M23. Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya ya Kongo ulikuwa suara kwa wakati wa mkutano wake na Rais Félix Tshisekedi siku ya Jumane. Na umpezi msikizaji kwa tarifa hizi zaki mataifa, tarifa ya jione ya mchana wale wahena chaziada. Usikose kumunga na nasi katika VPD vingine vinafzi waendelea kwenye radio isa nganilo. Hapa studio ulikuwa na mimi ilo mwade niwefuzi lakini kuwembelazi kwa kasulu labda ilio jitokiza katika sauti yangu kwa heli. <tune>